Може, навіть з якоюсь іншою. Ніч. Кожен із нас самодостатній і розумний настільки, що розуміє. Ми могли би бути разом, а хоч би й до смерті. Але виробити тактику, яка привела би до того разом. Наш розум неспроможний досягти згоди. Невже в такому глухому куті коротає життя багато більше людей, аніж, здається, на перший погляд? Іде вчать, отак добровільно, ставати технологом і будівельником власного глухого кута? 7 липня. Дві тисячі рік. Учора дивилася в криницю. Вода на дні стояла чорна і незрушна. Ні, вона колихалася, як море сліз. Так, що навіть не було видно. Потім я подивилася в зеркало. Очі схожі на дно криниці, море сліз. Одначе, я ж ніколи не була плаксивою. Старію? Ні, бо пам'ятаю, що сьогодні чверть століття від того дня, коли мав відбутися кінець світу. Хоча для мене він таки відбувся. На прощання він запитав мене таку ситу, ніби я побувала за весільним столом. «Відчуваєш себе?» Я прислухалася до себе, мене не було. «Ні». «Значить, ти щаслива?» «А коли щасливий чоловік?» «Коли він із жінкою?» «Не з кожною». Але якщо з тією, з якою хоче, то щасливий. А ще коли? Коли не боїться, і ще, коли ризикує, ще, коли стріляє, рахує гроші, здобуває владу, і жінку, і жінку. 26 липня. Я прийшла до його найкращого друга і сказала, якщо він сьогодні не приїде, я щось собі заподію. Його друг розсміявся голосно і дещо вульгарно. Не заподієш. Я відповіла, значить приїде. У друге друг засміявся жорстоко. Не приїде не шантажуй. Тоді я заплакала. Я його люблю. Друг взяв мене за лікоть. А хто сказав, що він тебе не любить? Але він не казав мені, що любить. І тоді друг відповів майже бредливо. А чому він повинен щось казати? Він Нічого не повинен. Він любить, як вважає за потрібне. Чоловіки взагалі ніколи не повинні казати жінці нічого. Пес. Отже, в моїй біді, друг мого сердечного друга, мені не друг чи не друг. Серед ночі. Я вважаю за потрібне вітатися з ким вважаю за потрібне. Їсти нежирне, лягати спати у власному ліжку, а вважати за потрібне любити. Я також так не вважаю. Я просто «Знемагаю від неї проклятої та, що любов називається, і все».